Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressense podcast och på iTunes. Välkomna ska ni vara då till en, en episod av det fina radioprogrammet, eller podradioprogrammet kan jag säga, Jag heter Marcus. Jag heter Janna. Och vi är tillbaka efter att förra veckan tog vi en liten paus, eftersom Jag var i Venedig. Ja, exakt, och det tänkte jag att vi skulle tala lite om. Det blir en så kallad Venedig filmfestival eh, Special. Ja, kan man säga. Det blir mycket Venedig och vad du gjorde där och så. Eh, innan dess tänkte jag prata lite om eh, veckan som gått. Det blir ju ungefär samma sak. Ja. Kan man säga. Jag ska gå över lite så, här så att vi får en. Det är ju två veckor som gått då. Så vi får lite perspektiv. Vi har ju lite mer att prata om. Kanske, eller kanske exakt. inte. Nej. Och sen så tänkte jag prata lite grann om fäder, pappor, ska jag göra en liten text om, tänkte jag att vi skulle gå in lite på. Du missade ju den veckan, var ju du i Venedig när Jesus kom till Stockholm. Just det, jag hörde något om det. Ja, Jesus Obama landade med sin mm. skönare och sen stängde de av hela vägarna in till stan. Det hade en del positiva effekter i staden Stockholm som alla kanske inte riktigt känner till, just den här bilkaravans, eller när det var stopp för trafiken in i stan, det tänkte jag vi skulle prata lite om. Sen ska vi prata om det här fruktansvärda tv-programmet Idol. Mm. Det är dags att någon på allvar och på ett pretentiöst sätt gör upp med den här skiten. Som om ingen har gjort det menar du? Då? Ja, det är dags igen. Okay. De kommer för billigt undan. Ja, exakt. Och så ska vi prata lite grann om, om en gubbe som följde med i en bilaga i tidningen Expressen i onsdag. Så här, eh, nämligen Knugen som vi säger så här, mm. Han firar ju då 40 år på tornen och frågan då som infinns är det något att fira? Frågar ja. du mig ja, eller vi tar nej? Det, så. Och så blir det fin på slutet som vanligt. Så där har du ett späckat program. Nu dricker vi kaffe och så då. Det som har hänt sen sist är väl egentligen inte så mycket mer än att du var i Venedig och det ska vi komma in på senare. Och jag var i Baptistkyrkan i Linköping, det är ungefär den uppdelningen vi har i det här programmet. Har det inte hänt något mer? Sen kommer vi som vanligt in på alla andra ja. delar. Så. Ja. Eh, Milo hade en febertopp ja. under ett dygn, 40 grader, det var helt ett tag, sen gick det över från en dag till en annan. Ja, och det är väl jätteskönt att, ja. det, så att det, men så kan det vara, det är inte första gången. Ja det är riktigt. Så de är van. de ja. klarar det bättre än vi vuxna Vi, vi har ju febertopp vi 37,5 Ja, jag är väldigt yntlig på ett manligt sätt här. Ja, du hade, du hade extrema febertoppar dagen Tills du tog tempen och märkte att du inte hade någon feber Men den det gått ner då mm. Jag hade mycket tre och då i kroppen också, och Ja, den. men jag undrar om det ens fanns något att gå ner Men, men, du, var, du är man ja. Du var man på men, Vi ska ja. säga det att vi har druckit smoothie lunch Det är lite spännande Mm Inte speciellt gott kanske, det var mycket ingenfärare, än min dricka, kan vi säga. Men det var ingen smoothie heller utan det var en juice. Ja men du drack after jag... work smoothie. Precis, after workout. Ja just det, vad sa jag? After work. Nej, after The work. Bash. Ja, det är riktigt. för mig, ja, inte, för inte för dig. Ja, det är jag tänkte på det, vi, nej, men i och med att det som har hänt är att det inte var ett hemma hos byrå förra veckan eftersom det bara var jag och barnen hemma och det var, det var ingen som var intresserad av att höra mitt babbel. Mm, och det var ju liksom knappt, de var väl på dagis mest, eller ja, för förskolan. Ja, de var hemma en del också faktiskt, vi var ute och gjorde en del roliga saker. Men jag tänkte att det hade varit synd, eller var synd att vi inte kom på att ta med podden till Venedig. Ja, men jag, jag kom ju på det redan veckan innan, två veckor innan började jag prata om det. Men det var, jag fick inget gehör för ah. den idén, så att ah, jag, jag, jag släppte inte sen. Jo, ah. vi pratade om, om det här till och med när vi satt och pratade, jag tror jag var förra. För två veckor sedan. Vi ska säga det att Italien är klara för VM i fotboll. Det är en rolig grej jag kom på nu. Apropå Venedig, precis. Två omgångar före kvarspelet till slut. Vilket mm. i, i, aldrig har hänt förut. Nej. Så att de kan börja fokusera på VM i Brasilien redan nu mm. Det är lite trevligt, det var en liten passus där mm. Men jag tänkte att vi skulle gå in då på, eftersom vi inte hade någon podd förra veckan Och då var ju du i Venedig där Och hur var du att vara på filmfestival i vackraste Venedig, berätta lite Det var jättekul, jag älskar ju Venedig Så att det var ju, ja, ja men kom igen liksom, film i Venedig mm. Det är liksom, det är två av de bästa sakerna i världen Så att Var, hur var, det var ju din första internationella filmfestival, kan man säga. Ja. På. Vi har varit där som privat ett ja, år. Ja, precis. Jag, jag, jag vill ju gärna säga att jag kan Venedig. Men jag vet inte om det, det stämmer. Men det känns som att jag liksom... Det gör du väl duktig. Du har varit där så jag. mycket. Jag kan Venedig. Du behöver inga kartor när du går där kan jag Du, jag gick vilse så in i jag Var? på I Venedig. -stam? Överallt, ja, ja, ja. Jag var på väg från Petsala-Roma, busstationen. När jag anledde tänkte att ah, men nu går jag den här snabba vägen. Jag visste exakt var hotellet låg. Så gick jag och gick och gick och gick vilse. Så det var ju inte sådär jättesnabbt. Men hur kan du gå vilse? Vi har ju varit där tusen Vi gick gånger. vilse hela tiden. Jo men det är ju det som är så underbart. Vi har varit där hur mycket som helst man tror att man kan det men man går vilse ändå. Ja, men för det, det gör det är inget hela... att gå vilse. Nej det gör ju inte det. Ska säga det är att det är inte som att gå vilse i Södertälje till exempel. Som är en... Nej alltså det gör ju verkligen framförallt inte om man inte har bråttom. Har man brott om någonstans då kan det ju vara lite jobbigt men mm. jag men hade inte brott. direkt jobb eller jobbigt om. Nej, jag gick men nej, hur, men det var... En ja. annan grej jag tänkte på Det finns ju Såna här föreställningar om när italienare Ska anordna saker att det blir kaos Och det är mm. fördomar om att det är lata lallare I renrakade brallor eller ben Som sitter och bara inte har koll på något Hur funkar det, det med akkrediteringar och plastkort och sånt funkar jättebra för, för, Inga problem någonstans Hör det. ni detta nu eller era fördomar om Italien Era jävlar Det här var alltså det var min första filmfestival i Venedig Så jag har inte varit där tidigare på filmfestival Och framförallt på Lido där de flesta filmerna hölls Och själva festivalen egentligen ägde rum ska det, säga har, Lido som är en det är en liten öremsa utanför Venedig Exakt. mot Adriatiska havet En liten gammal klassisk eh, som badort från tidigt 19 -tal. Ja det är fortfarande en badort Jätte Men där har vi bara varit typ en gång tror jag Vad var det, 07 eller något sånt? Ja. Så att, eh, Italien, nej, och, Italien var regerande och, världsmästare i fotboll. Och jag var där för första gången. På filmfestival helt ensam Och allt gick hur bra som helst Exakt. Det var inga problem någonstans Vi ska säga det att en jobbrelaterad bild Som jag fick skicka till mig, ett fotografi Var av äh, min fru sittande I sandstranden vid Lido Och arbetande mm. medan man men jag jobbade Jag jobbade jättehårt där Jag tänkte så det knakade men det var, alltså, Själva festivalen, filmpalatset Allt det, det ligger ju intill Stranden och havet så att det var ju liksom, Jobbigt? Ja, jättejobbigt Nej, Men det var ju självklart att man gick dit och satte sig ett tag i och liksom bara samlade tankarna. Vi pratade om förra är. veckan när vi såg Robert De Nero i Vineri, eller för två veckor sedan. Mm. Såg du några mer aktuella filmstjärnor nu på röda mattan när de dansade fram för, mm. för de har ju en sån röd, det är inte som kan, det är inte riktigt samma stjärnglans kanske. Jag folk jo men det tror jag det nog, det? alltså du hade ju, du hade ju Judy Dench, du hade ju uh, James Franco, du hade ju Scarlett Johansson Dakota Fanning Du berättar roligt hade... om uh, Scarlett Johansson Som då är lite snygg kanske väldigt, alltså jag såg ju faktiskt henne i som vi säger ja, så att jag, jag hoppade och skuttade till in real life. Kan du inte berätta om de där poliserna som också ville ja, ha henne? Ja, med? jag var inte den enda som försökte få syn på henne när hon gick på röda mattan och hon hade ju den liksom vackraste klänningen i världshistorien var jätte, helt bedårande när hon gick där och sen är det ju ett antal poliser hela tiden där som vaktar in utgångar och allt, allt vad det här. och de var väl inte så där jättekoncentrerade på att vakta just då när Scarlett Johansson kom utan de hoppas och skutta Ungefär som jag där bak och försökte få syn på henne. Ja. Men det, det trevliga var, liksom, jag tycker hon kan kännas lite så här sval nästan. Så här, ja, lite skådespelare. Ja, men så precis och liksom svåråtkomlig. Men hon tog sig väldigt mycket tid och skrev autografer och kramades med de som stod längst fram. Så att hon alltså, hängde jättelänge där. Bra. En annan som gjorde det när han var här, det var ju Tom Cruise. Som ja. tog sig tid när han hade premiär på sin John Carter. var det mm. va? eh, Johan Petré, vår vän och festfinsare. Uh, John Carter? Vad ja, vet han? Jack Reacher. Ja, vem är Jack Carter då? John Carter sa du. Var... John Conner tänkte jag på nu. Nej, jag vet inte. Nej, vem är, vem, är, vem men... är John Carter? Nej, det. Nej. Jim, Jimmy Carter var ju amerikansk president ja. på 70-talet. Ja, jag tappade helt av det. Vad tänkte jag på? Var... Jo, men Tom Cruise tog sig väldigt mycket tid bland sina fans. Han, ju för, han pratade ju UFO-magnetagorima. Mm. Det vill man ju kanske inte vara med om på jag, så man Schurin, man det är så trevligt med. Det. Jag, jag skulle jättegärna med mig. men det är kul med de här superstjärnorna som faktiskt beter sig som ödmjuka människor också. Ja, men framförallt när det är de som lyf, lyft dit där de är, liksom, när de finns på plats att de tar Exakt. sig tid. Det tycker jag är jättefint. Jag blev väldigt rörd av Scarletts ja. äh, värme där, som jag tror att hon... Var det någon film som vi såg full i coma eller en del visningar? Nej, men det roliga var, alltså, det här var ju, jag var såg en annan film idag här i, hemma i Sverige. Och när man gick in i en biosalong i Sverige efter att ha varit där så var det så att min. Oj, är duken så liten här? För att det är alltså enorma dukar där. Så att det, det är mer är, folk med ja. Är, ja, tusentals i publiken. Så att det är verkligen, ja det är, det är stort. Här. Sen hade de en annan rolig grej också som, höll, som hängde ihop med festivalen. Men det är att de hade kvällsvisningar utomhus i själva stan. Ja. För Och berätta lite om. Det var ju väldigt enkelt. Man behövde inte ha en massa pass. Och, och all... Nej, men det tror man ofta. Och, och just här i Sverige, jag vet inte hur det, är, hur det funkar på de andra festivalerna runt om i Europa-världen. Men... Stockholms filmfestival: Då måste man ju först registrera sig, bli medlem och sen köpa biljetter på speciella ställen. Och så här. Men, men där kunde man alltså som en vanlig människa bara gå och köpa, lösa en biljett för 8 euro och gå och sätta sig under stjärnorna på Campo San Polo och se liksom. Världspremiären av Det var en ny världspremiär varje kväll Under festivalen som höll på i tio dagar utomhus, utomhus bio Så ja. att, Otroligt häftigt Jag var där en gång och såg 8 euro Vad är det för någonting? Det är 65 kronor liksom. Det är... Billigare än bio i Sverige kan vi säga <här> ja. ja, och det var, nej, det var häftigt Var det en trivsam, det var en trivsam vecka man andra ord du hade ja, det, det var så roligt också just att jag har inte varit med om att man håller på och buar och man busvisslar och man står upp och applåderar efteråt. Men så var det ju efter vissa föreställningar. Man lever nära Visning. känslor. Vad var det för filmen som de buade åt under den Ja, men det var ju den som jag ser som den bästa av mina filmer under den veckan, Under the Skin, med Scarlett Johansson. Vi de på den? Ja. Var hon där då? Nej, inte den det visningen. Det har gjort mig lite kan man tycka. Ja, det kan, jag. vet inte hur det var, eller hur det är på de här stora galavisningarna. Men den visningen jag såg, så var det extremt mycket känsla som var på ytan. Vad handlar den är... om då kort? Du behöver inte dra hela, men bara för att få vad den är rätta upp folk. Uh, Nej, men det är nog inte vad den handlar om så mycket utan hur den var. För den var väldigt kanske konstnärlig och konstig, kanske. Men det är ju en uh, sån festival som, som har, har en del såna. Ja, men, men samtidigt så är det nog så att antingen så. Den väckte känslan, antingen så hatar man den eller så älskar man den, ja. kanske tror jag så att det var väldigt många, framförallt bredvid mig satte några stycken som verkligen verkar avskyra den så att ja. de stod upp och buade högljutt medan då andra stod upp och, och, och visslade och tjoa och hurrarop och det var, äh, det var häftigt så att, mm. ja. som Pulp Fiction lite en av världens mest överskattade filmer Vad, jag tror, har du fått smak för själva filmfestivalssyndromet nu? Kommer du haka fast i alla sådana här och åka på deprimerade du vet, filmer om döden i Tammerfors och sådana grejer? Eller kommer du hålla dig till de mer glammiga Cannes, Venedig och sådant? Montré och sådant. Cannes ligger i Frankrike vilket är ett minus på alla sätt. Nej men på, alltså jag hade nog, ja, innan Venedig hade jag nog gärna gjort kan Men nu vill jag bara göra Venedig igen. Ja riktigt, bra. Jag Hela på. tiden. Hjärntvätt att det är bra med Venedig. Men det, det kommer kanske även läcka ut lite sköna filmtips under tiden i Hemotbyrå som har sin, sitt ursprung under filmfestivalen jo, i Venedig. Ja men för att säga en annan grej Nej. bara. Jag gör det ändå. Ja, det är Eftersom det var ju, liksom, det var ju massa Major och såklart. Ja. I Venedig. Festivaler är ju festivaler. Då är det Major som står här och var. Och det, det luktade inte gott och det kändes ju inte så där jättetrevligt att gå in på dem där. Men de hade så här Blommigt mjukt papp som luktade, alltså själva pappret luktade gott. Du vet, ja. de, de gör ju reklam för det på Rai där. Det är, ja. är papper som luktar gott. Ja. Så det tyckte jag var liksom en chaste. ganska mysigt. Så man ja. satt kvar där och doftade på pappret en två sekunder extra bara för att. Ja. Jag tänkte vi att vi kommer säkert återkomma till Venedig på många sätt och även Filmfestivalen där. Och film kommer lite senare i podden till och med. Nu tänkte jag att vi skulle ta ett grepp på det här idiotprogrammet Idol som fortfarande snörrar år ut och år in. Du var nog i Italien då, men det var ju då en av de här lägervakterna där, Alexander Bard, som fick för att ge sig på Lars Winnerbäck, och tyckte att han var väldigt usel. Och då slog det mig att... det Alexander... hade det med idol att göra? Inte jag har ja, ingen det var... aning, men det blir väldigt stort, i alla fall på okay. nättidningarna runt om, och då slog det mig att Alexander Bard är inte riktigt värdig att ens knyta Lars Winnerbäcks skosnören, kan man tycka. Och sen i den förlängningen tankar på det bara att alla de artister som, som jag tycker är, är bra, som Håkan Hellström, Tåström, Ulf Lundell... Eh, Lars Winnebäck och några till. Melissa mm. Horn och vad heter de? annat Tärnheim och några till. De skulle ju aldrig passera det här fruktansvärda nålsöget som idiotprogrammet Idol längre. Mm. Eller hur? Så är det nog. Sen kanske inte Alexander Bard är den rätta människan att på något sätt kritisera Lars Winnebäck. Vad var, var, var, var Nej, Att han tycker att han kan sjunga och det var dåligt och han var sur att han var så populär. Så. Och det säger han i Idol då? Eller? Ja, i något, när något han sammanhang. Tycker. Taget, alltså jag känner ju lite Anders Bagge lite grann inte jättemycket men vi, vi hejar och vi mailar ibland och så han är en fantastiskt trevlig människa han är väl den som har tycker jag kommit undan med all heder behåll i det programmet jag fattar fortfarande inte hur det kan fortsätta vara jag, jag skäms när jag ser det av alla andra uh, jag tycker men jag det är säga? hemskt sluta med det programmet våga vägra Idol Men får jag säga en grej Jag kan, alltså jag kan se underhållningen i ett sånt program, det kan jag Jag kollar ju med väldigt stor behållning på en, en annan liknande det är, de dansar eh, och tävlar i dans ungefär De, Alltså dansare som upptäcks och så kommer de So vidare. you think you can dance heter det? So you think you can dance, precis Men det är ett Else. annan ton i det Jo det är det, absolut, det är en annan ton Men sen en annan viktig sak också Att de som tävlar i So you think you can dance De är 18 plus Ja Och det är väl det som jag tycker är mest osmakliga med Idol är att det är 16-åringar som är med som blir hackade på, som blir kallade för det ena och det andra och deras sexuella läggningar spekuleras i. Och det, det, det tycker jag är riktigt snuskigt. Så att det är därför jag inte längre kan se på Idol även om jag gillar själva... Alltså jag gillar inte programkonceptet Men jag kan se underhållningen i det Och det skulle kunna underhålla mig men jag, jag, gillar ju... det håller inte, jag tycker inte det argumentet håller längre nej, men för mig håller men det, det. Att, jag ja, vad bara, jag Så länge det är underhållning så kommer man undan med allting Jag, jag har så svårt att nej det Nej det är klart att man inte att kommer det. undan med allting Men om det underhåller någon så tittar Det är ju vederbörande jo, på det men, men grejen är att man kan flytta gränsen Jag kommer när Robinson drog igång Var Jajaja, det en kille det som klart. tog livet av sig där, mm. I första säsongen Och då var det väldigt mycket diskussion om Är det här bra eller inte Och sen dog den diskussionen Man flyttar gränserna hela tiden ja, Och allting är underhållningen Så humors namn ska på något sätt gå igenom Alla spärrar, jag fattar inte det Jo men det här är väl, det är väl inte direkt det som Man pratar ju inte om att det är humor utan det är Nej nej, inte humor, det är, så, det är en annan del av Sångtävling, det, det är ju underhållande Gillar man sång så är det Sen är artisterna som kommer fram där är ju liksom, de här det är plast bara, det är inget fel på dem de är jätteduktiga, söta och begåvade på alla sätt men du, kan ju ungefär, du vet ungefär hur det kommer låta och du vet framförallt hur det inte kommer låta det, mm, ja, ja. Det, det, är, det är bara småfliktor det, små... ja, ja, ja. det, det är ingen som blir berörd på djupet, det är ingen som vågar Nej. någonting, det finns inget mod, det finns ingen utmaning det finns men då, inga, är det jätte, det. då är det jättebra att Lars Winnebrek, Winnebäck och andra kommer upp ändå vid sidan av, så här, om man ser riktiga artister, så att det är jättebra att de har det formet, så jag kan, jag kan tycka att Idol fyller sin Då, att man ger liksom folk en chans. Men jag tycker fortfarande att man måste sätta en 18-årsgräns. För det är inte okej att barn ska... Ska man inte förbjuda Alexander Bar i stort allmänhet? Det kan man göra, men han ska absolut inte vara där och liksom hacka på barn. Men det är ju det han gör. Ja, och men han, precis. Han är inte jag. Nej. Kan jag tycka, liksom, det finns säkert något underhållande med honom. Han ser ju rätt rolig ut om inte annat. Men, mm. eh, men nej, jag, jag, jag tycker inte han ska hålla på och hacka på barn. Det finns inga ursäkter. Jag säger bara våga vara snobbar, vara kulturelit, vara pretentiös, vägra kolla på Idol. Ja, sen, det är inte så svårt. Det är ju det här liksom, det är lite vällingmatning på det. Det är liksom varje kväll i veckan eller vad det är, liksom, så man gapar och så häller de i vad det nu är för någonting. Så stäng munnen eller kräv en biff liksom, tugga lite. Jag tänkte att vi skulle sticka emellan med lite kortare snack om eh, vår vän eh, Knugen som fyller 40 år på tronen som vi säger i branschen och de har Expressen gett ut en egen tidning på det. Han lever, hurra, hurra, ja, jag inte, hurra, det, ja, ja, hurra, Jag har väl något eh, ganska iskalla känsla för kungen men jag tycker ändå att vi borde uppmärksamma eftersom Expressen ger ut en hel tidning och även en podd om det. Att han då, 73 gick han ju upp och blev kung. Ni kan upp vart gick han upp? Ja, jag har ingen aning om hur man säger, men han en blev en ja, en tron. Vi har ju vår vän Johan Till på Expressen. Fantastiskt balla sätt och vi faktiskt övrigt. Mycket sjö människa. helt galen och sjö. Han skriver en krönika om att kungen är tjur i långsint envis men framförallt rättvis. För det har ju talats Grunga jag tänker fråga dig om det. Okay. Det har talats om att han kanske borde abdikera för att ge den något populärare och mer mänskliga möjligheter. Prinsessan, vad heter du? Kronprinsessan Victoria. Victoria och hennes Torström-liggande pojkvän och Ockelbosånen och den här numera PT-generalen Daniel Bernadotte. Eller? Har han hennes efternamn nu? då heter de efternamn? De har ingen, det, det är bara prins Daniel. Heter de inget efternamn? Är det sant? Men jag vet inte. Men vad tycker du? Skulle han, nu när han fyller 440 skulle det inte kunna vara en bra present till svenska folk. Okej, okay, svenska folk, jag har varit i knug i 40 år. Nu lämnar jag skiten och Victoria tar över ihop med mm. sin pojkvän Daniel, Torsten Daniel. Vad tycker du? Ja, men det tycker jag väl han kunde ja. göra. Okay. Jag verkar, uh, du är jag Nej, min vi, grejen är Kung relation eller drottning liksom, det, är, det är saga som saga känner jag, så att jag Han har ju inga... gökat runt en del Men det, det skrivs inte så mycket om det är oftast Han har ju varit Han är ju en glidare va Han var säkert det Men vilken kung skulle inte vara det? Ja, är man kung så kommer man undan med allting liksom. Ja, tydligen så är det väl så Han, har mm. väl, han behöver väl inte ställas till Men Kan man inte säga så ändå Som du säger i Expressen på slutet Innan vi avrundar knugen snacket Det är att det är de som faktiskt räddar upp hela hans bana Det är ju då Victoria Mm -hmm. Och Madeleine, alltså kungabarnen är ju populära. Vad... Jo, men verkar... vad är det med Madeleine som Ma... räddar upp någonting? Nej, hon är svår, köpare. Svår Eller men... svåra, hon vill ganska... Eller... Ja, men det är ganska. Men är svår på ett ganska jobbigt sätt. Jag gillar, jag, ja, Victoria verkar väl eh, hyssa det. men jag gillar inte sådana som går, liksom, glider runt i en, eh, i en Kungabil och parkerar på gågator och annat. Liksom, bara mm. för att man är prinsessa. Det är... Mm. Nej, sånt där går mm. bort. Vi ska säga det också: att eh, eh, Lundsberg upp, igen you yeah. Här, oh, ja men det hörde jag Det liksom äh, nådde mig Det var väl ja, men det var väl nu liksom Det var väl. Nej, nej Ja jag vet. Det tycker jag... kanske är inte hänger ihop Men det är, överklassen måste ju på sånt sån här drillas genommatt. Ja men det hör väl visst ihop För vad är det inte minst ett av kungabarnen som har gått där i alla fall Ja ja precis, prins, vet, där, är, vad han Carl Philip Vad tänker jag på, de bränner ju varandra med där där För att lära varandra att veta hur det på i överklassen mm. Jag vet inte vad det skapar för typ av människor faktiskt. Men... <svikt> nej men det såg ju väl i debatt om inte annat när det... Ja, SVT det ja, Vi lämnar ja. den här skiten och Vi Obama som var här förra veckan. Mm. Eh, vår vän Barack, som vi säger så här. Mm. På tisdagen tror jag det var Barack landade vid mm. tio eller någonting, och då stod hela Sverige still. kan jag Jag var på gymmet och cykeln slutade fungera, och allt släpptes okay, ner och så. bara Jesus är på landat. Mm. Men en effekt som det här hade, det var att Stockholms innerstad var stängd för bilar och så. Och när de då hade mätt luftkvaliteten, så var den avsevärt mycket bättre, mm. Men mer än vad de trodde. Så min fråga till dig är. Skulle man inte kunna införa en Obama-bil dag i veckan i Stockholm, oavsett om Obama är eller inte? Det, det tycker jag. För jag menar, jag känner när jag kommer nu tillbaka från i Venedig finns det inga bilar. Nej, det är och jag andas så lätt där. Och så kommer jag hit, och det, är liksom, det börjar liksom snora sig överallt i varenda luftväg, luft, luftgång i mig blir genslämmad av ja. avgaser och annat skit så att absolut det tycker, jag, det tycker jag visst man ska. Det finns ju då riktiga värdstäder som Rom till exempel. Det, mm. Där har de ju söndagar varje... är väl mm. lite heliga. De stänger inte av hela stan men det är väldigt mycket som då dessutom inte bara stängs av utan som används som flanörstråk för gång För, för att gå och promenera Pro, tänker. Promenader. Framförallt ni som varit i Rom där mellan eh, den långa vägen som går fram till Colosseum till exempel mm. som är väldigt trafikerad stängs helt av och även andra. Det är fint. Så det är söndagar man ska ge sig ut och promenera i ja. Rom. och jag menar kan en sån kaosdag som Rom fixa en dag i veckan så Ja, ni stopp, de är beroende av bilar där. Ja, de har ingen ju... tunnelbana där Nej. Två linjer. Vet du varför de inte har mer? Jag gissar för att det är så mycket värdefulla grejer som Exakt. finns under jord. De, måste de, har, försökt, sig de, har, på. de har en AB, De har bygga C nu i 20 år. Men varje år mm. de gräver en meter så hittar de gamla gush, ja. Ja. Ja, men Det var bara lite tips. Jag tycker verkligen att det är mer bilfria dagar i innerstan. Mm. Ta tunnelbanan, det funkar utmärkt. Men seriöst, jag tycker det är så roligt att bussarna i Venedig är stora båtar. Ja. Som man färdas runt i. Har ni inte varit i Venedigbarn så åkt dit. Fattar ni vad jag säger till er? Eller? Ja! Precis. Jag blev nästan upprörd för jag har hört många säga liksom, Venedig. Jag tycker det var så tråkigt. Det var väl ingenting. bara med att säga turister. Då, då vet man inte hur man ska göra Venedig. Kunna ja, kontakta mig innan du åker till Venedig ja. och snacka ingen skit. Ja, exakt. För annars kommer jag efter dig Jag tänkte bara nämna kort om krönikan Jag har skrivit den, men handlar om fäder. Mm. En poetisk betraktelse om fäders kärlek. Lite, inga konstigheter. Inga. Nej, men var är fäders kärlek i, i allmänhet? Eller din i synnerhet? Ja, eller min, liksom... Jag tror min inte är speciellt unik. Så att kan min, min... Jag har inte läst Kronik. Nej, men det var inget Måste... märkvärdigt. Jag, jag brukade vara ganska bra ja, på det. Men nej, det den här veckan... Nej, det, är... det är så slämmigt i min näsa. Så jag Däremot så var det ju förra veckan de... när du var i Venedig. Jag hade jag om kyrkovalet bland annat. Mm -hmm. Om att, för det är ju en, en... Ska du rösta? Ska du rösta? Ja, jag ska, ska försöka rösta. rösta. Jag tycker det är intressant oh. att det är, i ett kyrkoval finns människor som Margareta Winberg till exempel som vill bli politiker där, uttalad mm. ateist mm -hmm. och vill bli kyrkopolitiker. Det är lite som om Fredrik Reinfeldt skulle säga jag, jag trivs inte i politiken, jag tror inte på politik, jag tror inte på politikens förmåga att förändra världen. Snälla rösta på mig. Det är lite samma sak. Oh, eller att han skulle ställa upp för, liksom, sig, vänstern. Ja. Ja, det är lite desperat kan jag tycka. Vi ska inte gå in på kyrkovalet för det är många som är helt ointresserade. Jag tycker att det är ett ganska spännande val eftersom jag är ett dum. jag Tycker det är roligt tycker du det är så spännande nej, eller vågar du inte säga jag tycker, annat, Nej, jag tycker, jo, nej jag, tycker är, jag tycker det är roligt jag tycker det är ganska beklämmande att man har politiska partier som vill in och bestämma i, i kyrkan. Bara av den anledningen att man vill bestämma. Vem skulle du rösta på då? Eh, frimodig kyrka tror jag. Vad är det för något? Det är, är det liksom politiskt obunda? Ja, ja. som bara är intresserade av att, att försöka göra kyrkan så bra som möjligt och inte ett politiskt parti. Men att man har ett kyrkoval. Va, vilka är, är vad rest. är det man väljer då? Du Jag väljer de som än... styr i svenska kyrkan just. Vilka som ska vara med och bestämma. Är det inte Gud som styr i kyrkan? Det är intressant att du säger det. för att Om du tar det socialdemokratiska kyrkmanifestet. Om man ska säga, det, det, de har lagt in en text inför det kyrkovalet. Så nämns Jesus överhuvudtaget inte en enda gång. Det är roligt. Mm. Sverigedemokraterna likadant. Då vill de in och bestämma över något som de är helt ointresserade av. Det kan man ta i beaktande. Men vi... vi, vi kan lämna den här grejen, för vi skulle gå vidare från den här grejen. Vi drog ett streck över den punkten. Mm. Det jag, jag var... Har det börjat regna ute? Är det det som låter? Ja, det är det nog. Ja, vi ska säga det att... Är det är jag som gråter? Nej, det är det faktiskt inte. Vi har säga det börjar regna nu i... i... Gud gråter. På Södermalmö. Det är dyra droppar på 120 000 kronor balkongen där ute. Jag tänkte vi skulle avsluta lite film. På sluttampen. Mm. Vi hade någon katastroffilm igår kväll. Vad var det för fruktansvärt usel film vi kollade på? Eller vi började kolla på. Uh, uh, va? Som vi du såg ju färdigt skiten. Ja, det är klart jag gjorde. Hemskt. Och det var ju stackars Rebecca DeMondray som hade en fin karriär en gång i tiden. Hade hon det? Hon hade en, en fin film, en ja, bra film. Handen som gunga vaggan. Precis. Och sen var hon även med i Stephen Kings eh, egen version av The Shining. Jo. Som jag tyckte var väldigt bra. Kanske. Eller väldigt bra, men den var okej. Okay. Men ja, vad hette den här skiten den igår? Riktiga. Eh, den hette Apartment eh, 1303. ja Du brukar ju vara väldigt snäll så, men du var till och med du var, rör till aggressiva tår <laughs> Jo, men det var ju verkligen. Alltså, jag, jag, det var ju så här skratta eller gråta ganska tidigt. Och först vill man ju gråta för att det känns så här, herregud, jag, jag måste se för jag ska recensera den. Så jag måste liksom se klart på det. Ja eländet. Och sen börjar man ofrivilligt skratta efter ett tag, för det är så himla dåligt. Det är så dåligt. Allting är väldigt, väldigt uselt. Ja, det är riktigt. Det var liksom ingenting som fungerade. Det var ingen som var bra. Ingen karaktär som var det minsta trovärd. Det var så uselt. Allting var så dåligt. Det är riktigt. Och grejen är att jag såg ju Grown Ups 2 för inte länge sen Och nej. den var ju väldigt dålig. Men till och med den känns plötsligt liksom nivåer bättre. Och man skulle inte bli förvånad om den börjar kandidera till. Jag vet inte vad det är i filmvärlden. Men nej, det här var så utsatt. Det här var ju för sig roligare än Grown Ups 2. Vilket jag vet inte. Men det är lite de... högre fallhöjd på en dålig. Det här var dålig... rysare. exakt. Ja, att... Det var det jag tänkte. Det är, en då... det är högre fallhöjd just på dålig rysare, för om en rysare är så dålig då blir det liksom... Hmm. Ja, om en rysare är så dålig att den blir skitrolig ja. då är det dåligt. Så den får en överkryssar i kan man säga va? Ja, om vi, det, det, vi får ge sådana här Ja, oja ja. Vi, vi försöker vara ett på program, du är ju extremt snäll och jag försöker väl de senaste åren också lära mig den konsten, men ibland ibland blir det fel Jo men, jo, det... men alltså, jag är inte dum när jag är ärlig så här och säger var... Ja det var plåda, jag kunde bara kolla en kvart jag var tvungen att byta sen det Ja var... jag tror inte till det, det var nog inte ens en kvart Men ja, det var inte... en tjej som gick runt och pratade för sig själv ja. och hon var så dålig så att man tyckte synd Det var ingen sett på en jättefin människa men det var nej Det, det, och det, det får ju hoppas att hon var men hon, hon, kunde inte, hon kunde inte agera, hon kunde inte vara hon kunde inte prata, hon kunde ingenting Ja inte Rebecka det morra heller faktiskt Nej hon vinglar mest omkring, hon var liksom man säger, fyllmorsan i det här och hon vingla mest omkring med eh, ett groggglas i handen oh, och, och aj, liksom spelade full. Vi ska morsan. säga en annan film som har premiär i Sverige, Monica Zeta En film om Monica Zetterlund kan vi säga. Men mm. vi kan ju inte prata så mycket om det som min bror har skrivit manus till den. Vi kan väl prata om den om Jag har inte vill. sett den. Men, men jag har inte heller sett nej, det. Jag jag nej, vi, nej, den. Inte heller, men... Nej, jag ska nog gå och se den till för den. Men jag har inte. Nej, tills alternativa. Men den har ju premiär på fredag Helt enkelt och blir säkert en, en Formidag. Ja, vi har väl hört Väldigt mycket bra om ja, den, så att den har ju Framförallt är... hon som spelar och Edda som spelar Monica settilund har ju fått mycket berättelse Ja, och hon, hon verkar vara en väldigt Fin person så henne önskar jag Allt gott, jag hoppas verkligen det går vidare det, Vilket det gör, det är säkert startskottet Till en fantastisk karriär En, en annan spelet. grej som hände i veckan förra veckan Apropå det jag glömde i början, det är att vi startar upp ytterligare En podd. Vi och vi? Kaltjomania. Du gjorde det ja, tillsammans med, med Johanna Reimers och Thomas Wilbacher som har gått bra. Den kan ni också lyssna på när jag lyssnar klar på den här. Ja, så. på något sätt så jag vet inte om du behöver göra reklam för den. Nej men jag, jag tänkte på, utan... nej nej jag behöver göra reklam men jag bara tänkt på vad som hände i veckan och glömde jo, bort jo, det. Jo nej men det är bra det var att en Det jag menar är att de flesta kommer nog lyssna på den och inte ja, på den här. Eller så var det en att vi pratade om min brorsas film eller min brorsas film som han skrivit manus till. Så direkt efter måste jag säga något som jag har gjort då. Ja. För att inte hamna i sån här jobbigt läge Det kanske är så, men ändå, jag menar, det går ju väldigt bra för den bloggen, eller podden direkt. Så. Du kanske kan ta och göra reklam för våra I lilla den, ja. fina. Ja, det är riktigt. Vi kan behöva det. Ja, det är riktigt. Ni får inte tappa bort oss nu, lyssnare, när vi rundar om det här programmet så är Vad tycker du om det här programmet? Lite rapt inte mycket blir sagt, eller mycket blir sagt, men ingen konklusion. Nej, men... Våga vägra i dålig, väl själva rubriken kan jag tycka. Eller grattisknugen, eller något sånt där. Ja, när jag åkte till Venedig. Ja, Vi ner och så om ni åker med Rana och inte checkar in något bagage, ta inte med massa nej, av tunga berätta, grejer. Nej, vad som hände. Nej, nej men bara det att ta inte med massa tunga grejer för det är bara 10 kilo. Så raggar ju du på en kille som hjälpte dig att smuggla in droger också. Ja, eller han hjälpte berätta, mig. Du, alltså, du gav grejer till en killes väska som han plockar med. Du hade kunnat ha vad som helst. Ja, jag menar det. Och jag är finsk liksom. Hur många knivar som helst liksom. Jag skulle bara veta. Jag hade 13 kilo. Man får bara ha 10 kilo Och det är liksom problem där Så får det är mitt böta, eget fel då? Man får böta masser Eller så får man slänga grejer Vad gjorde du då? Jag stoppade in i en annan väska Fick du ut det sen Träffades ni på bandet sen då? ja, ja. Jag såg ju till att han inte försvann Med min smutstvättpåse såklart liksom, Så jag höll koll på Men det var jättebra Annars hade det varit tråkigt Bra. Sen har vi träffat revisorn idag då Det tänker vi inte gå in på men det ser, Nej, inte, det det ser, hel... ser illa ut alltså, kan Nu jag blir jag deprimerad direkt, ja. sluta. Vi tar i en annan podd när vi går in igenom vår ekonomiska situation i det här och då, då blir det Totalt sjukt. Oj vad det, det. regnar nu ja, det är riktigt. Du ska ju vara på Uff. terapi snart Jag ska, uh, ja, ska till dagis och hämta Eller förskolan och hämta barnet snart Men vi tackar för detta också Vi är glada att vi är tillbaka Jag tycker det känns skönt att du är hemma är Nästa vecka åker jag till Italien i sväng Men vi är inne spelar in en podd innan för det är till helgen nästa vecka Ja men då så Woho! Vi har fått en bild på, eller en inbjudan kan vi säga Absolut, Diana med Naomi Watts ja. Är det Naomi Watts på den bilden, eller är det Diana den riktiga? Det är Naomi Watts såklart Det är fruktansvärt likt Det är väldigt likt, hon, hon har faktiskt, jag såg Affischen idag När jag såg en annan film Och jag, jag, var, jag tänkte också det, när jag såg den Det att, är vansinnigt likt va, Vem är, men ja, men det är inte, egentligen är inte hon lik, Men hon har någon, det är hennes blick Där ser, Alltså det, det här är en duktig Aktris ja. Naomi Watts, alltså. hon har Dianas blick eller ja. något. Det är någonting ja, Den det ja. kanske vi ska gå på Eller om inte jag är borta då... Fast, grej... Vet du vad som är roligt Nej. Imorgon ska jag gå och jobba ja. Jag ska gå och se en film klockan ett ja, ja. Och jag vet inte vad det är för film Nej det låter ju jättekul Ja Jag tycker det är skit, det är, I'm making my own drama here Alltså, jag tycker det är jätteroligt Okej okay. Okej okay. Vi tackar väl för detta, märkliga avslutninga Och så önskar vi alla en god tur Och gå och rösta i kyrkvalet i helgen om ni känner för det Eller låt om ni känner för det Och åk till Venedig Åk till Venedig också, då går i kyrka där, där är inga Men kontakta kyrka. mig först Ja, och få inga såna här, det är i vattnet Och det är dyrt i Nej, och så ser ni amerikanska det, turister Vänd, gå åt andra hållet Exakt.